ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وسقيه من قلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله تعالى به الغمه وجاهد في الله حق جهادي حتى تاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما لجانا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاني احسن الكلام كلام الله وخلل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم من محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه من وكل ضلاله في النار السلام عليكم راس تعالى 305 حديث وقم استوى أن أبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضع أحدكم فليرقد وهو جنب وحديث قغا برنسي عبد الله بن عمر عدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه da je rekao o Allahu poslanice hoćeli neko od nas leći da pa spava dok je junup pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da nakon što abdesti neko od vas neka leže a on junup nakon što abdesti neka leže a on junup ovaj hadis u njemu imamo dvojica ashaba je Abdullah ibn Omar i Omar i Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhuma. I govorili smo o Omar ibn Khattab u prvom hadisu, a o Abdullah ibn Omar u njegovom sinu govorili smo u poglavlju istitabeta. Možemo se kratko posjetiti samo na biografiji ove dvojice časne ashaba. Omar radijallahu ta'ala anhu u Bukhalinom sahihu I kod imama Ahmeda se navodi predaje da je poslanik s.a.v. jedne večeri usnio da je ušao u džennet. Pa je vidio, kaže, ušao sam u džennet. Pa sam vidio, kaže, jedan dvorac, prelijep dvorac. Pa sam mu pitao, čiji je ovo dvorac? Pa su kazali, to je za jednog mladića od Kurejšija, za Omer ibnul Hattaba. Kaže, pa sam se sjetio tvoje ljubomore, Omer, pa nisam htio ući. Nisam htio ući u tvoj dvorac. Pa kaže... Omer radijallahu te'ala anhu, O Allaho poslaniće da nad tebe budem ljubomoran. U hadisu koga bilježi Imam Tirmiđi sa dobrim lancem prenosila, tako govorio je poslanik sallallahu alaihi wa sallame, Lahu kjane ba'di nabijun, lakjane Omar. Da posle mene ima poslanika, bio bi Omer. Niko ne bi bio poslanik, posle mene do Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu. Kaže ibn Omar u padeji koji bliži hakim i vredostanom je ocenio on imam Ezzahabi, Kada bi se god neka stvar desila među ljudima, govorili bi ovako, a Omer bi govorio ovako. Pa bi Kur'an uvijek došao, objavljen bi Kur'an bio kao što je Omer kazao. Uvijek bi potvrdio riječi Omera. I navodi se da je 20 kajeta spušteno tom prilikom u pogledu Omera. To je sigurno malo pretjerivanje, ali... Zna se pouzdano da je nekoliko ajta spušteno što se tiče Omera radijallahu ta'ala anhu, potvrđujući njegovo mišljenje, njegov stan. Kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga biliži vam taberani sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže vam sujuti, ko mrzi Omera, taj mrzi mene, a ko voli Omera, taj voli mene. Ko mrzi Omera, taj mrzi mene, a ko voli Omera, taj voli mene. Pa šta mislite onda on, onima koji proklinju Omera radijallahu ta'ala anhu? Mnogo su izgubili. A što se tiče Abdullaha ibn Omara, njegovog sina, on je jedan od četiri ena ibadile, to je nožida od riječa Abdullah, ibadile, jedan od četiri Abdullaha. Abdullaha ibn Zubeir, Abdullah ibn Amr, Abdullaha ibn Abbas i Abdullah ibn Omara. To su četvorica Abdullaha koji su bili relativno mladi. Ibn Mas'ud nije ubran među njih jer je bio stari asab pa je ranije umro. Pa su njih četvorica ostala nakon toga pa su davali fetve. Pa kad se kaže i to je mišljenje ibadila to je mišljenje ibadila, tako se kaže u fikhu to se misli na Abdullaha ibn Omara Abdullaha ibn, ibn Amra Abdullaha ibn Asa, Abdullaha ibn Abbasa i Abdullaha ibn Zubeira. Pa šta? Znači on je jedan od četiri ibadile Abdullaha ibn Omar za njega je specifično da bi uvijek Kada bi vidio nešto od svoga imetka, od stvari koje mu se dopadaju i drage mu, to bi djelio na Allahovom put. Pa ima Mebu Davud bilježi u svome dijelu Ezzuhd sa ispravnim lancem prenosilaca, da jednoga dana sjedio i razmišljao o riječima Allaha Đelešanu, Lente nalul birra hatta tunfikum in matuhibbun. Nećete dostići dobročinstvo dok ne budete djelili od onoga što volite. Kaže pa sam razmišljao pa sam vidio da najviše volim Svoju robkinju koju je, koje je bilo ime Romeisa. Najviše je volim. To mi je najdrže bilo. A roblje je tada bilo dragi metak. Posebno žensko roblje, tako? Pa je kazao, ona mi je najdraža od moga imetka. Pa je otišao i kaže joj, ostobodit ću te na lahom putu. Pa je pustio i nakon što je pustio, onda je tražio od nje da se uda za nafiju za njegov slugu. Pogledajte ovo, dva puta je slomio šeitana. Prvo je pustio i nakon toga kaže Udaj se, koju je ja, jako je puno volio, i nakon toga kaže Udaj se za koga? Za moga slugu Nafio. Pa je dva puta slomio šeitana, radijallahu te alanhu, isto tako u predaj koji bilježi Budavu do istom dijelu, da je prolazio jednoga dana pored jednog pastira koji je čuvao ovce. Pa kaže taj pastir, Kaže mu, prodaj mi jednu ovcu. Kaže, kako da ti prodam, kad je to imetak moga vlasnika, moga gazde? Pa kaže, kada te upita, kaže, pojel je vuk. Pa je mali se okrenuo i počeo vikati, subhanallah, a gdje je onda Allah? Gdje je Allah? Gdje je Allah? Ja mogu prevariti gazdu, a gdje je Allah? Pa Ibn Umar počeo vikati, subhanallah, gdje je Allah, gdje Allah. I sutradan otišao kod gazde toga pastira i kupio i njega, tog pastira, kao roba, i ovce. I kaže, idi ti sloboda na lahom put. Kaže, idi ti sloboda na lahom putu. Pogledajte šta takva čini od čovjeka. Sada Allahu teala, anhu ane bihi. Bio je čovjek koji ne žišće slijedio Ashab koji je najžešće ili da kažemo, od ashaba koji su najžešće slijedili sunnet. Čak je obavljao malu fiziološku potrebu tamo gdje je obavljao poslanik. I ako to nije sunnet, to je Allahom poslaniku, sallallahu sallam, je tako desilo se, natjerala ga potreba na jedno mjesto obavljene uždu. To nije sunnet da čovjek dođe na tome mjesto. Ali on je na istom mjestu imao potrebu, ne imao potrebu, jedne prilike je stao i odišao iza jednog kamena pod jedno drvo, pa kaže ashabi, naafi, prijatelji njegovi. Od tabina, kažu šta mu je? Kažu on tako uvijek kad ide za meku, kaže ovdje stane i to je vidio Allahog poslanika, sada svema dovolja nuždu, kaže pa tu hoći dovoljnu nuždu. I zako spominje od njega, a, imam Ibn Tejmije u svojim fetvama, Ibn Hajar u svojom delu Takrib, da je bio ashab koji je najžišće sredio sunnetu. Kaže Nafja, njegov sluga najbliži, kaže tako mi je da ste ga videli kako to radi i kako hoda a tamo gdje je poslanik sa svem hodao i kako slijedi kaže ništa ne biste kazali nego da je poludio. Vebi se kazalo da je on da je on poludio. Zato kaže ibn al-Mus'ib Said ibn al-Mus'ib da je poznati kaže da ikome je posjedočim na Kugele u Đerviškom da je stanovnik ženeta posjedočio posljed, da Abdullah ibn da je on stanovnik ženeta radijallahu ta'ala anhu wa anabih. Wa ma hadisuka qad aswatitirali kome Umar radijallahu anhu pitao poslanika sallallahu alayhi wa Da li će neko od nas treći spavati dok je džunup? Pa je rekao da, nakon što abdest i neka reže spavati. U ome hadisu je dokaz učenjacima koji kažu da je obaveza bađib uzeti abdest prije spavanja. Onome koje je džunup. Onome koje je džunup da je obaveza uzeti, na to ukazuje hadis. I za džunup se znači jasno zaključuje da je to obaveza. I to je mišljenje velikog dijela učenjaka Zahirijske pravne škole i to je jedan grivajet od imama Malika. Ibn Larabijel Maliki je kazao da je to mišljenje imama Šafije, no međutim nije poznato od imama Šafije tako, tako mišljenje i takav stav. To je poznato od imama, od imama Malika. Kaže imam El Bađi u svome dijelu El u prvom tomu na 98. stranici da je imam mali govorio ko ostavi ko ostavi Abdest Ajunub, treba inesfaati tabadtarji istighfara od Allaha tebarake A Akaju istighfar se je traž što za grijeh koga je čovjek počinio. I to je mišljenje Ibnu Habiba Ibnu Al-Arabija i učeniaka Zahiristeplane škole kao što smo kazali da je to važno. U redu. Mismo prošli put govorili da riječi poslanika sallallahu alajhi ne mogu biti da postupak poslanika sallallahu ne može biti za Obavezu, je li tako? Da je u džub. Svrgovorili so, nismo? Jesu. Ovdje kažu da je poslanik Saloma Svrme naredio da se uzme abdest prije spavalja. Poslušajte hadis. O Allahov poslanče, Hoće od nas neko leći spavati? A on džunup. Pa je rekao da. Nakon što se abdesti abdestine kaleže spavati. Ima li ovdje naredba za abdest? Nema naredbe za abdest. Nego šta ima? ima šart, Da, nakon što, nakon što se abdesti, neka legne spavati. Pa odakle onda učenjacima da dolaze da je ovdje naredba? Kako mogu uzeti vudžub iz odavde? Mogu uzeti vudžub iz drugih rivajeta oga hadisa. Ovdje je spomenuo autor jednu verziju, no međutim imamo druge verzije oga hadisa. Imamo verziju, kada imamo muslimom koji se kaže nam, Lijete vobba, summe lijenem. Da, neka abdesti pa neka spava. Je sad naredba? Je li li nije? Jeste naredba, neka abdesti. Da, neka abdesti. Znači naredba, neka abdesti. Recimo neka abdesti. Je to naredba? Jeste naredba. U drugoj se predaj kaže u drugom rivajetu. Te vobba, vohsile zekerek summenem. Abdesti se, ovo je još precizna naredba abdesti se operi spolni organ pa spavaj a u predaj koji bližimo hebani da budavud koja je vjerodostojna kaže se ihsil zakarak thumma tawda thumma erkud operi svoje stidno mjesto potom se abdesti potom spavaj zamina radusela zamina radusela U kom slučaju ispravno je ovdje da se prvo čovjek šta Prvo peresti do mjesto, pa onda se abdesti. Pa onda se abdesti. Odje je razilaženje u pogledu obaveze abdesta prije spavanja za koje je džunup nastalo. Iz našeg starog pitanja koga smo spominjali, da li naredba povlači za sobom obavezu? Kada dođe naredba u sunetu poslanika, da li povlači za sobom obavezu? Većina uleme kažu da ovaj hadis nije za obavezu. Da nije za obavezu. I to, i to dokazuju predajom koju biloži Imam Tirmizi Jebu Davud i Nesaj i Kad kažemo Imam Tirmizi i je Budavud i Brumađe. Kako se to zove? Četvorica. Ili? Sabirač Sunana. Znači četvorica ili sabirač Sunana. Odaiša radijalahu Allahu lanha da je kazala Ennehu alaihi salam kane je namu vahu je džunub vala jamesu maa. Da je poslanicu ala spavao Kada je bio džunup, a nije doticao vode. Nije doticao vode. Znači nije se abdestio. Imam el-Beher i kaže da su islamski učenjaci mu hadisi, da su prigovorili o ome hadisu. Da ovaj hadis nije vjerodostojan. Da nije vjerodostojan. A kažu i kada bi bio vjerodostojan, ovdje se misli nije doticao vode, nije radio šta? Nije se kupao. Kažu nije se kupao, ni dotakao vode. Misli se nije se kupao, ne, nije uzeo abdestu pa je, znači on u svakom slučaju uzimao abdest. Kaže imam neovi rahmetullahi alejhi da je ovaj hadis da oba ovaj hadis kada bi bio vjerodostojan da se može protumačiti na drugi način. A to je kaže da je poslanik sallallahu alejhi ponekad ostavljao to dijelo da dokaže da uzimanje abdesta za žuruk nije šta obavezno. Kaže tako. Znači možemo protumačiti Pa su dokazivali, vode raspravu da li obavezno, nije obavezno, i na kraju kažu ako je obavezno, onda je to činio, onda je to činio iz razloga da pokaže, ako je znači spavao bez abdesta, činio to iz razloga da pokaže abdesta u tom obavezno. No međutim, ima nešto što je bolje od ovoga. Našao sam hadijs kod Ibnu Hibana, Ibnu Huzeime koji je vjerodostoja, ja nima vjerodostoja na nas preosvaca, u kome je poslanik sa osanem pitan, da li da se čovjek, da li da čovjek spava dok je džunup, Pa je poslanik s.a.v. rekao naam ojeta obba i daša da, ali neka abdesti ako hoće. Pa ova ova je jasna šta? Da se radi o o dobrovoljnom. Znači da se radi o sunnetu da kažemo. Ne dobrovoljno. Nije isto ostaviti ne ostaviti sunnet, sigurno. Ali, znači ne radi se o važibu, Nije obaveza. Naam ojeta obba izaša. Da, da, neka spava i neka abdesti, ako hoće. Ako hoće. Jer mi smo kazali da, kada dođe naredba u sunnetu poslanika s.a.v. naredba, da ona povlači za sobom šta? Obavezu. To je jako bitna stvar. Mnogi ljudi, kada im dođe hadis sunnetu poslanika s.a.v. kažu, to je sunnet. Kažemo, jeste sunet, ali to može isto tako biti vađib. Pa kada dođe naredba sama po sebi, imperativ, a nije došao drugi argument, koji taj imperativ spusta na niži stepen, mi kažemo ta je stvar obavezna ili je važib. Ili je, ili je vađib. I to je mišljenje, zapamtite, to je mišljenje većine islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija. Znači da ne bi neko kazao zbog čega ti i sunneta poslanika sallalahu sallalahu izbaš obavezu. Kažemo jeste. Kako Allah naređuje tebarak i otala tako naređuje poslanik sallalahu aleyhi wa alihi wasallam. Na ovu činjenicu ovdje je bito da stanemo kratko. Ukazuje Kur'an i sunnet i iđma us sahabe isto tako arapski jezik. Što se tiče Kur'ana kaže uzvišeni Allah tebarak i otala fel jahzeri lathine yukhalifuna an emrihi Adabun, neka se dobro paze oni koji se suprostavljaju njegovoj naredbi. Čijoj naredbi? Poslanika s.a.v. Znači, on ima naredbe. Allahov poslanik s.a.v. naređuje kako došlo od Isu, da naređuje kao što naređuje uzvišeni Allah te barake, te barake u teala. I neka se dobro paze da i kakav musibet sivet ne snađe. Kažu islamski učenjaci Musibetu vjeri. Nemusibe tu dunjalu po nego u sve, musibe tu vjeri da je ne slađe od toga što su ostavili šta. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i legatari su proto njegov naredbi ili da ih bolna patnja ne snađe. Musibe tu vjeri da dunjaluku ili bolna patnja vjer na ahiretu. To je znači dokazi iz Kur'ana i drugi argumenti imaju, ali navodimo znači kratko samo da razumijemo o pitanje. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je Buhari i Muslim kaje Allahu poslanik sallallahu alejhi Le ula enes škala umeti lemer tuhum bi sivak a in deolisla, da se ne bojim, da č otežati some umetu, ja bi jim naredijo, da koriste misvak pri svakom namazu. v redu. Dal lao poslannik Salova sreme nije mogao narediti, da bude nešto zavažib. kako bi onda značenje bilo, da se ne bojim da čeo ih opteretiti? Dači da im je mogao narediti, da im nije mogao na te nema opterećenja. Allahov poslanik će sejedno naredio te naredio nema opterećenja. Ja ako hoću radim, ako neću nisam griješim. Je l' tako? Na no, međutim kada kaže da ih da se ne bojim da će opteretiti, znači opterećenje bi bilo i ti bi to morao činiti i bilo bi za tebe tegoba. Pa u tom slučaju znači Allahov poslanik sa određenim prema nama, znači ostavio pitanjem svaka, pa i misfak sunnet kako pri Abdestu, tako u drugim, tako i drugim prilikama. Konsenzus ashaba sa A shavi se nikada nisu razilazili da treba izvršiti naredbu poslanika. Nikada. Niko od njih nije kazao Allahov poslanik naredio pa kaže, eto ako hoćeš čini ako nećeš, hajr. Nije hajr. To je svako zlo i svaki šer da ti radiš suprotno naredbi poslanika. Isto tako arapski jezik. Arapski jezik ukazuje neminovno znači da naredba povlači za svom obavezu. Kada gospodar kaže svome robu, vladar kaže svome robu, idi uradi tako i tako. I on to ne uradi. Jer zaslužuje, kazujem ne zaslužuje. Zaslužuje, nije se odazvao, nije uradio ono što mu je naređeno. Donesi mi čašu vode, uradi to, idi tu. Idi obavijesti toga i toga da ću danas doći kod njega. I on ne ode. Kaže što nisi otišao pa. Koja naredba je naredba? Dobrovoljno. Ako hoći, hoću. Ako neću, neću. Nije tako. Ako je tako po našim kriterijima, šta mislite onda je, kakav je slučaj a, kada se radi o, o poslaniku slavsrem, odnosno kada se radi o vjeri. Tu nema, znači, čovjek nema udjela, nema, znači, udjela svojim hirom, nego mora, znači, raditi onako kako mu je došlo od poslanika, salallahu alihi wa srlame. No, međutim, ovdje je bitno razumjeti isto tako da naredba, taj emr u arapskom jeziku, može biti za vudžub, da bude nešto vađib. Može biti za nedb, da bude nešto dobrovoljno. Može biti za ibaha, da ibaha daje nešto mubah, da se čini. Može biti za تهدid prijetnja تهدid može biti doa za dovu može biti za dovu može biti za ihane za podtinivanje ili ponižavanje može biti za te dib za odgoj. može doći znači Naredba u raznim oblicima. Pa je ovo zbunilo neke učenjake koji su kazali zbog čega vi kažete da je naredba uvijek obavezna. Kažemo jeste, ali se mora isto tako gledati u kontekst. Na primjer, kada uzdišeni Allah tebarak i teala kaže wa salah wa atu zekha. To su naredbe. Obavljajte namaz, dajte zekja. Zašto su to naredbe? Za obavezno i dobrojno. Obavezno bez sumnje. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل, صلو قبل المغرب لمن شاء طانيتيه بري اقشما تو اي شتا تو naredba jeste naredba znaczy waajib no međutim došao jest nakon toga argument ko želi kao ovdje nam je tovdza iza sha da abdesti ako hoće pa znači ili argument koji je spustao tu prvobitu naredbu sa stepena obaveznog na stepen dobrovoljno. Imamo isto tako da može biti za i bahud, nešto što je muba kada uzvišen je Allah te barake od tajna kaže fe ida haleltum, fe haleltum fesfadu kada skinete svoje hrame nakon toga lovite. Pazite kada skinete hrame, lovite naredba je li ovdje naredba za obavezno, dakle dok skineš hrame moraš ude strelu i ići po pustinji Loviti. Nije naredba. Jel'i sunnet? Nije. Dobrovoljno. Dobrovoljno. Iako postoji raziloženje kod islamskih učenjaka, kada dođe naredba nakon zabrane. Poslanik sa osvijem kaže, zabranio sam vam posjećivanje kaburova, posjećivajte i sada. Pa je ovo naredba posle čega? Zabrane. Naredba posle zabrane. Kao što je ovdje došlo? Fejda haleltum fesfadu. U vrijeme i hrama nismo loviti, nakon toga lovi. Pa je ovdje naredba za Mubah, znači za Ibahu, ako hoćeš, ima čovjek moguće, znači da lovi. Kazali smo tehdid, a to je prijetnja. kada Allah te barak je odala prijetnji, pa kaže I'melu mašitum Radite šta hoćete. Jel to tebi naredba da ti radiš šta želiš? Da neko kaže, vallahi, Allah je šanu u Kuranu, kaže radi šta hoćeš. Ne si ti radiš, šta uradiš, hajde. Radi šta hoćeš ali doći na sudnji dan. Kao dijete kada kaže babo, ponašaj se kako hoćeš, a doći će kraj godine, pa ćemo će vidit kako ćeš biti. Tako. Ne znači da dijete to uzme da kaže meni je babo dao odušene ruke, radim šta hoću. Ovdje je prijetnja. Ja no, melu mašitum, namajutim, vidjećete znači pišete pitanji za ono, pišete pitanji za ono što činite. Dova kada kažemo rabbig firli wali walidey. Gospodar moj oprosti Je li naredba. Je Jer naredba nije naredba? Jeste naredba. Kako je Oprosti. Naredba. Kada još oprosti. To je naredba da ti oprosti. No međutim, braće, morate znati, kada dođe emr, naredba od većeg ka nižem, onda je to naredba. Ali kada dođe od nižeg ka većem, to je onda dova, to je molba. To je bitno. Kada naredbu niži uputim, upućuje većem, onda je to molba, dova. Kao da ti kaže šef firme, povečaj mi platu. Jel to naređuješ mu? Nekon kažeš, molim te povećaj mi platu, jel tako? A ne možeš ti njemu naređivati, jer on je šef. Znači, to ide sa nižeg stepena na veći stepen. Pa kad se znađi radi o tome, onda se gleda koliko me, pa mi kažemo, rob je to je šta? To je dola. Gospodan moj, ja te molim da mi oprostiš. U tome je smisla. U tome je što smisla. Za poniženje, kaže uzvišeni Allah, te bara keotana, Zuk kerim. Okušaj, isprobaj, ti si taj koji je moćni koji je poštovani. Kaže, muđrimima i teškim griješnicima, okušaj sada. Nije to naredba da on okuša sam posebnego je tu njemu poniženje. Zbog onoga što je činio, smatrajući sebe da je moćan i da je, i da je silan. Isto tako za odgoj može biti. Kul mimma je lik. Kul kul jedi sa svojom desnom rukom, to je drugo, to je nared. Jedi ispred sebe. Jel to je naredba da moraš jesti ispred sebe, ako ne ideš ispred sebe da se griješan? Tu je šta odgoji. Uči Allah, te barake, poslanik sa osam etike, uči muslimane. Pa znači da znamo, ovo sam skratio, uprotivno može se naći još 4-5 skupina koje su islamski učenjaci ubrojali da može naredba se odnosi na to. Pa jako bitno, Pa je jako da znači da znamo kad naredba dođe, da zaključimo iz konteksta na što bi se moglo odnositi. Ali je osnova znači da naredba povlači za sobom obavezu. Da naredba povlači za sobom obavezu. Dok recimo, zabrana ne može biti nego za haram i za mekruh. Može li zabrana biti za muba? Ne može. Kada nešto dođe zabrano u šarijetu, da je zabranjeno toj čini, i to je ili je haram ili ne mekruh. Ne možemo kazati, ko vamo što smo kazali, naredba je, može biti za šta, vađib, da je sunnet i da je mubah. Ali kad dođe zabrana, ona može biti samo šta? Za mekruh i haram. Ne možemo kazati da šta je zabrana, ali to je mubah. Je to od udara od šarijeta. Zabranjeno, a dozvoljeno. To je kontradiktornost, je tako? No međutim, vamo može biti naredba, ali ima nešto što je ispustilo tu stvar muba. Ješto. Islamski učenjac se spore po pitanju razloga ili sebeba zbog čega se uzima ovaj abdest. Zbog čega čovjek džunup uzima abdest. Jer tu dosta puta ljudi koriste razum. Pa kaže čovjek zbog čega ću ja spalat pod abdestom? Jer kad uzmem abdest i zastavim, ja sam godba izgubio. Što će mi abdest? Znači kad razum dođe, tamo gdje mu nije mjesto ili pamet, onda nastanu problemi. Ovdje je obovez da se pokore, da se pokore ljudi. Neki kažu učenjaci, kad odje čovjek da abdesti, onda će, ma kažu, pa kad se abdestim, hajde se okupam. Je li tako? Čovjek često ne bi ustao dok ustane iz treveta, dok stavi hladnu vodu na lisa, gotovo kaže kad mogu to, onda se mogu i okupati. Kažu, pa će biti put da ga vuče da se okupa. Drugi kažu, ne. To je, to je Da bi čovjek zaspao pod jednim od dva tahareta. Ili većim ili manjim. Veći je gusula, manji još šta? Abdest. Treći kažu to je da se umanji. Da se umanji onaj hades. Kažu tahfifu, tahfifu hades. Da se umanji čovjekova nečistoća. Pa da ne bude džunup, nego da ima, znači, uz to abdest, pa da se umanji, da se umanji ta njegova nečistoća. Učenjaci malicijske pravne škole raspravljaju pa kažu je li dozvoljeno čovjeku kada se kupa ovdje, kada se abnesti da ostavi pranje nogu da ostavi pranje nogu, sjećati s našeg prošlog dresa znači govorili smo o pranju nogu da se može odgoći kaži li dozvoljeno ovdje da ostaviš nakon doga što ćeš se kupati je li dozvoljeno da odgodiš pranje nogu pa je to bilo mišljenja Obana ibnul Hataba i njegovog sina Abdullaha ibn Omara kako bileži ibnul Munzir u svome dijelu bilježi od ibnul Munzira Ibn Muzir bi užio od Abdullah ibn Omara, našao sam tu predaju, da je da je uzimao abdest nakon što bi bio džunup, uzeo abdest i potrao po glavi i uši, no međutim ne bi prao, ne bi prao noge, nego bi otišao spavati. E. Ovdje imamo i treće mišljenje u kome se kaže, dovoljno je čovjeku da opere ruke. I to je mišljenje Abdullah ibn Amra, Muđahida i Zuhrija i drugih. Da je dovoljno čovjek da opere ruke. No međutim, imamo hadis poslanika s Osanem, Koga bi je imam muslim u svemu sahihu da Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala: Kane erade en yanaame, junubun, "Kada je htio da spava, je name obvestio bi se kako se obvesti za namaz." Kad bi poslanik sallallahu alejhi ve spavati, a bio bi junub, obvestio bi se kako se obvesti za namaz. Kad se mu za namaz, a ste mol nagne oprane. Ne pa nam ovaj hadis ovaj pojašnjavaš kako to treba uzeti abdest. Tako da riječe ashaba, cijenimo mišljenje ashaba i poštojemo i to je za nas nešto najveće, no međutim ima jedna deređa iznad toga, a to je riječ poslanika, Osanem, i ništa se ne može staviti, znači u istu ravnini sa riječima Allahovog poslanika, ali i salatu osana. Pa tako možemo kazati da ostavljanje pranja stopala vrijedi za koji abdest? Za abdest gusula, ne za abdest spavanja. Tako? Jer nam je za abdest gusula došao argument da možemo ostaviti. Ali nam došao ovdje za spavanja argument? Nije. Prema tome je osnovaj da se vratimo gdje. U Udu, Abdest nisu se kao što bi sadistio. Za što? Za, za namaz. Znači tako. Islamski učenjaci isto ovdje raspravljaju po pa jednom pitanju pa kažu. Kada čovjek uzme abdest prije spavanja, pa obavi malu prirodnu potrebu. I ne nešto drugo što kvari abdestu. Je li mu pokvaren taj abdest? Svatate. Uzeo je abdest prije spavanja i učini nešto što kvari abdest. Pusti vjetar obavi malu prilu nužu. Nije bito to. Iziđe krv, ako smatra da krv kvari Abdes također. Je li mu pokvaren taj abdest? Kažu učenjaci, jeste ili nije? Jedni viču jeste ili nije. U lema se razišla. Dobro, ovdje nije, ovdje nije pitanje glasanja. Ovdje pitanje naši argumentata. Pitanje argumentata. Ali argumentata nema. Nema jasni argumentata, Pa se zbog toga ulema razišla. Zbog toga se ulema razišla. Pa ima malik kaže da ne kvari taj abdest to da taj abdest kvari ako se čovjek ponovo vrati da ima odnos sa svojom ženom. Znači ako bi se drugi put vratio da ima odnos sa svojom ženom onda bi se trebalo abdest kaže u protivnom, protivnom nebi. Dok imam lach kaže to kaže kvari kvari abdest pa bi čovjek morao ponovo da se Da se abdesti. I da li islamski učenjaci raspravljaju kada čovjek hoće da se ponovo vrati, imao odnos sa svojom ženom pa džunog, pa hoće ponovo da se vrati i da još jednom ima odnos, da li treba da se abdesti? Da li treba da se abdesti? Pa kaže ima malik, neće se sanaređivati to. Ne mora se znači, sanaređivati, došla su u hadisu preporuke. Preporuke koje ukazuju na to, kaže nećemo se sanaređivati, a kaže Abdullah ibn Omar... I njegov sin Abdullah, da će se narediti da se ponovo abdisti. Hoće da se vrati, da treba ponovo da se abdesti. Kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga bileži ima muslim od ebu Sa'ida al-Kudrija, kaže, Iza eta ahadukum ehlehu, thumme arade en je'ud, ja feljeta vabba. Kada od vas neko ima odnos sa svojom ženom, pa potom htjedne da ponovi, neka se abdesti, Neka se abdesti. Dodaje imam Tabarani i dodaje imam Hakim ibn Hibban o ovome hadisu pa kaže To će, kaže tada će biti tada aktivniji i bit će živahniji kada se ponovo vrati svoje žem. Kada čovjek legne da spava sa abdestom, dozvoljeno mu, mu je da abdesti džunup, da hoće da spava, a on džunup dozvoljeno da je abdesti ili da uzmete jemu jer se navodio u hadisu koga bilježi i kaže Ibnu Hajar u svome dijelu habir, da je ova predaja dobra, da bi odaiše radijallahu ta'ala naha da je govorila kada bi poslanik sallam, bio džunup pa spavati ponekad bi se abdestio, ponekad bi šta? Uzeo temu pa je dozvoljeno jedno ili drugo no međutim u hadisu nije pojašeno da li je uzimanje temu, a bilo zato što nije bilo vode ili nije bilo vode nije pojašeno, ali Allah najbolje zna da je bilo Iz razloga da nema vode, ne bi Aiša kazala ovakve riječi pa da se mogu dvostnisvano razumijeti, nego bi ih pojasnila. On bi se abdestio, a kada ne bi imao vode, on bi se šta? On bi te uzeo, pa bi nam pojasnila. Ne bi nam kazala ovako riječi, znači da budu uh, mutešavih ili riječi koje su, znači, narazumijene, jer se mogu dvostnisvano razumijeti. Pa je znači osnova da kažemo da čovjek može učiniti jedno ili učiniti, ili učiniti drugo, ali ono što se zaključuje iz hadisa vidi se da je abdest šta? abdest boli. I da je to posaniksao sa sam pretežno radio. Isto tako raspravljaju islamski učitelji kada je čovjek džunu, pa hoće da jede ili pije, da li treba uzeti, da li treba uzeti abdest. Ima Malik smatra da treba oprati ruke. Da treba oprati ruke. Ima Malik inače njegovo mišljenje po pitanju pranja ruku prije jela je da je to novotarij. Branje ruku prije jela, nema osnove u šarijetu. Imam behast je odabro da je to novotarija. Znači da čovjek trči vidi da nema ništa na rukama i nakon doga trči pere ruke i tako dalje, to je ni naša praksa, to je došlo sa neke druge strane. No međutim, ako čovjek ima nešto na rukama, pa hoće da opere, da uklonje šistoću i tako dalje, može ukloniti. Kaže neko, pa kako ću ja jesti sa rukom, a ne znam šta ima na njoj. Pa mi kažemo, Allahov poslanik sa ostanem kaže, kada nekome od vas ispadne zalogaj na zemlju, neka očisti ono što vidi i neka da pojede, jel tako? Je tu ostalo nešto što ne vidi? Ma bez sumnje ikakve. To nema sumnje, nikdo da ostalo mnogo toga što on ne vidi. Ali te stvari ne utječu, jer to je preterivanje u vjeri. To je pretjerivanje u vjeri, to je tjeranje, znači ovaj... To je tjetidlačenje, nego znači, čovjek ako ima nečistoće ili vidi da su ruke prljave ili nečiste nije bito, može oprati, protivno zna da je oprao ruke abdestio prije 15-ak minuta, klanio, nakon toga spostavi dijelo, znači nema potrebe da pono opere ruke. A vidite, ima Maliko ovdje kaže nakon odosa zato što postoji relevantna mogućnost da su čovjek koje ruke bila na mjestu ovaj nezdocicale, ovaj dijelove tijela, nakon čega treba čovjek, znači da opere svoje, da opere svoje ruke. Kaže Aisha radijallahu tala anha u hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahiju. Vidite kako nam je Ajša prenijela ove intimne stvari poslanika, zao sadem, više nego drugi ashabi. Zato je Buhureyre kad je prenosio neke hadise pa, go, pa kazivao za ovo petve, kaže Aisha radijallahu tala anha Allah se smilo je Buhureyre. Allah poslanik nije tako činio, pa kad je to čuo, kaže ona je kaže, učenija od mene u toj oblasti. To je njena intima koju ona poznaje bolje nego što ja poznajem. Kaže رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فإراد أن يأكل أو ينام تغطأ وضوءه للصلاة الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم كان بي بيو جنوب پاحتيو دا يدي پاحتيو دا يدي إلي دا سبا عبدستيو بيسه كاو شتى سابدستي زا, زا. ناماز ورد يلي Odje došla naredba ili došla naredba. Nije, ovo je postupak. A kažnali smo da postupak ne ukazuje zašto na da mu džub osim onom u jednom slučaju koga smo pojasnili. No međutim ima predaja. Našao sam predaju kod Ibnuhu Zejme. U kojoj poslaniksova, sam je poslanik pitam o čovjeku koji je džulup, pa hoće da spava ili da jede. Pa je kazao: "Nam iza tawadda wudu'ahu lis-sana." Da Jeste ako abdesti, kao što se abdesti za namaz. Je li ovdje je došla naredba? Nije naredba, ali je došla o šta, šart, uvjet. Da, ako. Ako učiš, proći ćeš. To je to. No, međutim, ova predada je slaba. Ima slab lanac prenoslaca, pa može biti argument, pa ostaje ona naša osnovna, što smo kazali šta nam, neka abdesti, kako dođe? Idaš ja, ako hoće. Ako hoće, neka abdesti u protivnom, u protivnom, Ne mora. Kaže Ibnul Džewzi u svome dijelu Kešku muškili sahihejni. Ima jedno dijelo koje se tako zove u kome otkriva a, manje razumljive ili teško razumnjive stvari po pitanju dva sahiha, Buhari i Muslima. Kaže, ovaj hadis koga smo citirali ukazuje da je lijepo čovjeku da očisti svoje tijelo od neprijatnosti prije spavanja. Jer kaže, meleke ezijeti nečistoća koja ostaje na čovjekom tijelu. Ili ti tije ezijeti koji ostaju neprijatosti ezijete meleke, uznemiravaju meleke. A te ezijete vole šeitan i džini. Pa se onda šeitan i džini okuplja oko čovjeka. Kaže, rekao je Abdullah ibn Amr ibn Al-Ans. Inna l-arwaha ju'rađu biha fi menamiha. Ile s-samaji f-tu'malu bi inda l-arši kama kana minha tahira misajda 'inda al'arshi wama kana liwama laysa bi tahirin sajada ba'idan 'anil arsh kaže dušama se naređiva u njihovom snu da idu prema nebesima potom im se naređuje da učini sećdzu pod aršom i sećdzu pod aršom čini one koje su čiste a one koje nisu čiste čini sećdzu dalje od aršom ili daleko od Pa je znači došlo ovdje pojašnjenje zbog čega da čovjek biva šta na? Na Abdestu. No međutim, u predaju koju zabljužio Imam Buharija u svojoj velikoj povijesti u šestom tomu, Imam el Bejheki u svome dijelu Šobo Liman, u lancu prenosivaca ove predaje ima Ali ibn Ghalib el Kureši el Misri koji je, koga su osudili Ibnu Hibani, Zehebi i drugi prigovorili su mi. Tako da je ispravno da je ova predaja Slaba i on je bio mudeljist, bio obanjivač. Ako se radili iz hadijske nauke, šta je mudeljist obanjivač? Se radili. Obanjivač, kada prenosi u formi od, od, ne može prenositi u formi od, an, an. Ne može tako, prenosi, mora prenijeti ču osam. To kad kaže od, to, jer od, može biti da imaju dvojica ili trojica između njih, pa on slabo gravi u pomakne, tako da lanac prenoslaca izgleda šta? Ispravan. Nego mora reći ču osam. A ne može reći da čuo sam, to bi bila laž. Pa onda on to, on to e, obmanete, pa kaže od. Pa ti misliš da je on čuo od njega? Nije čuo. Pa je ovaj bio, Ali ibn Galib, Al Kureši, misli bio je obmanjivač i prenosi u od, pa je tako ova predaja u svakom slučaju neprihvatljiva. Dalje, ovo završili smo riječi Abdullaha i Namra ibn Laza. Kaže dalje, Abdest umanjiva čovjek u nečistoću. Ko kaže? K'o kaže? Ibnul Haim? Sme danas spomenuli kako Ibnul Haim? Ibnul Džauziju. Pričamo o Ibnul Džauziju. Pričamo o Ibnul Džavuzi. Kaže i zato je dozvoljeno kod nas. Kad kaže jedan učenjak kod nas, indena, dozvoljeno je kod nas svakoj, što je misli? U mezhebu. A kog je mezheba bio Ibnul Džauziju? Hambelijskog mezeba bio. Pa kaže, dozvoljeno je kod nas, misli Ibnul Dželuzina, učenjake Hambelijske prane škole, odnosno dolazi sa jednim takrirom od mezeba. Kaže, dozvoljeno je u mezhebu, šta? Da čovjek uzme abdest pa da nakon toga se u džaviji. Ako je džunup, pazite. Ako je džunup, bez džunup, ako nije džunup, stakako stvari jasna. No, međutim, ova predada je preto na što smo spomenuli Abdullaha Ibn, Ibn, Ibn Amra, Ibn Lasa. لا يمامو قطر بزانيوم، إمامو حديث سبحانيك صلى الله عليه وسلم كما بلجي ابن هببان وابد الله ابن, ابن مبارك وصمه ديالو الزهد ادوغي وكما قال ابن عمر رضي الله عنه ده سبحانيك صلى الله عليه وسلم ركو من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك الله مغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا Hadis koji namjenja one riječi Abdullah ibn Amra ibn Asa, kome kaže se, ko po noći, za noći sa Abdestom, uzvišeni Allah žanu pošale meleka koji uđe u njegovu odjeću. Melek uđe u odjeću čovjeka, pogledajte kakvog komšiju ima onaj ko za noći pod Abdestom, meleka. Kaže, nijedno, kaže, nijedan dio noći on se ne probudi i ne okrene se levo i desno, a da ta melek ne, vič, ne, ne govori, kaže, gospodaru moj, oprosti ome s ome robu, pa on je zanočio pod Taharad. Cijelo večer, znači, kada se god čovjek okrene, melek dovi i moli, znači, za takvog roba. Pa nam je znači ovaj hadis, dovoljen, dovoljen nam je znači ovaj hadis, ne imamo potrebe da uzimamo predaju Abdullaha i Amra i Masa, koja je jednako slabo. Islamski učinjaci kada govore, vidite ovaj kratki hadis. Hadis je jedna rečenica, ali pogledajte šta koristi, imamo, znači, u jednom hadisu koji su nas spomenuli islamski učinjaci. Ovdje ima jedno bitno pravilo, koga spominju islamski pravnici, u kome se kaže talik, to je, kada je nešto ovdje kaže se da, može, ako abdesti. Pa je to povezano, to je uvjetovanje. Oni kažu, ovaj ova vrsta uvjetovanja može biti na četiri načina. Taliku wajibin ala wajib. Da je nešto povezano s vađiba na vađib. Kao što kaže uzvišen je Allah Žešanu, idakum tu minasarati farsiru. Kada ustanete na namaz, operite, abdestite se. Kada ustanete, abdestite se, tu je abdest vađib, a namaz je šta? Vađib. Pa je došlo vađib za vađib. Ima isto tako ali ko muste habbin Alamustehab. ustpovljavanje dobrovoljnog za dobrojno kaže uzlišenje Allah žeelešaanu, veda koretel Kure feste ajlja. Kada učiš Kur'an traži točišto dallahšo. pa kažu u ovi učenaci koji kažu da je sunnet točište listi kažu učenje Kurana je šta sunnet pa sunnet isto tako pročti prijeto na EUze daliko važan na nevažan koriče Allah tebarak i taala uslovljavanje važiba za ono što nije važibo wa in tamaktumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fansfu ma faradt ako pustite svoje žene prije nego što ih dotaknete a vi ste im odredili njihove vjenčane darove dajte im pola što ste dali Tako je pravilo. Čovjek oženi ženu, vjenča se i nakon toga pusti je prije nego što je dotakne. Moraju dati pola mehra. Osim ako se je sa njom odvojio. Ako je bio odvajanje, osamnjivanje sa njom, tada mora dati cijelime. Ili obratno o ovome drugom, a to je tali koga je taliku gajru vađibina, la vađib fe idakudijeti salafen teširu fil ard Kada se završi namaz je to vađibu. Jel ovo je, je zaprasa lampi namazu? Pa jeste. Kada se završi namaz, vi se razliđite po zemlji. Razilaženje po zemlji je šta? Nije, muba, dozvoljeno, idi. Znači nije vađivo. Pa to znači te, ta četiri slučaja. Od još samo možemo spomenuti da je dozvoljeno džunupu da jede i da pije i da spava po konsensusu islamskih učenjaka nakon što uzme abdest. Naci kada uzme abdes nakon toga više nema razloženja kod islamskih pravnika da može znači činiti te te stare. I nema razloženja isto da je njegovo tijelo, tijelo dzhunupa i njegov znoj koji izlazi da je čist. Tijelo je čisto i znoj je čist jer se mu'min ne može šta on je čistiti baš tako. Isto tako dozvoljeno je čovjeku koji ima koji ima više žena da ima odnosa svakom od njih jednim busolom. Ne mora se, znači, za svaku od žena pona osob kupati. Ne mora se pona osob kupati, kako je došlo u hadisu. Kako je došlo u hadisu od Denesa ibn Malika, koga biloži imam muslim u svome sahihu. Kaže se u predaj koji briže Buhari ima Mahmed ibn Hibban od Denesa da je obilazio svoje žene sve, imao sa njima odnos u jednom dijelu dana ili noći. A bilo je jedanest. A bilo je jedanest. Pa su ga upitali, a je li to mogao uraditi? Je li imao snage da to uradije? Pa kaže, enes, pričali smo tada, pričali smo da imo snage koliko 30 ljudi. Da imao snage koliko 30 ljudi. Kažu neki islamski učenjaci, postoji mogućnost da je abdestio između toga. Postoji mogućnost da je abdestio između između toga. No međutim, Gusuli bolji. Gusuli je bolji. Navodi se, kod imama Ebu Dauda i Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Rafije, da je rekao, obilazio je poslanik sa osrem svoje žene, imao odnos znači sa njima. Kaže da je Ebu Rafija, kaže obilazio je poslanik sa osrem svoje žene, imao znači odnos sa njima, i nakon svaki od njih bi se kupao. Pa, su rekli Allaho poštoviće, zbog čega, A to zašto ne jedan gusul? Kaže Ovo je Ovo je bolje i preče i čišće. Dakle, znači, pa je bolje, znači kada se nađe u ovakvoj situaciji čovjek znači da ima da se kupa nakon nakon znači svakog odnosa. Bio spominjano zato što se islamski učenci raspravljaju o tome, znači u svojim svojim knjigama. Možemo još samo kazati na kraju da je možda će neko kazati, a kako je to poslanik, pa hoсанem moga ući od jedne do druge žene u jednom danu, ako jedna žena ima svoje pravo tako? Kažemo, tu ima više pojašnjenja, učenjaci kažu, najviše uzimaju dva, kažu, to je bilo sa zadovoljstvom ti žena ili zadovoljstvom žene je dan taj bio. Na primjer, da Aiša ona, ili Hapsa i Hapsa kaže, Allaho poslaniče, meni ne smetati ako imaš potrebu za drugom ženom, ti slobodan. Pa ono ide i iskoristi znači, tu priliku. Ili Drugo što učenjaci govore, kažu, je li poslanik sa osanem morao da podijeli svoje vrijeme među ženama? Kao što su drugi ljudi, kao što drugi ljudi moreju, kao što nije moramo. Jeli on morao? Pa kažu, neki učenjaci nije morao. Neki učenjaci kažu da nije morao, pa oni koji kažu da nije morao, kod nema čega. Nema problema, znači onako nije morao. A oni koji kažu da je morao, kažu da je to randio sa znači zadovoljstvom A žene koju je taj dan pripadao. Allah te ala alem, 'alam, وصلی الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Rzaku mu Allah khair. Kratko imamo vremena za tri pitanja. Strah smrti. Strah smrti to je prirodno čovjeku. Svako ima strah smrti. Ko god kaže da nema strah smrti, on se vara. Jer kad da mu dođe vrijeme da mu neko kaže da ima da boli od raka i da boli od stvari, nije mu se jedni. Osamdeset ljudi koji su dostigli najveći stepen koji jedva čeka da se vrati svemu gospodaru, da bude mojim. No međutim ovaj da čovjek shvati da je to stvarnost s kojom ne može pobjeći. I da shvati da taj smrt da je njemu hajr. Kako kaže poslanik sa asanem, vjernikove lepote počinju kada umre. Jer za njega je dunjaluk šta, zatvor kako došo u hadisu. A kada umre onda mu počinje njegova hiljat, počinje njegove lepote. A kod nevjernika obrnuto, zanika je ovo geneta kad umre i u kaburu počinje šta njegovo To je prva stanica džehannelska. Nama je prva džehannelska stanica ko Bog u Kaburu. Pa se Kabur čovjek otvori, bude u svome Kaburu, bude mu drago. Bude mu drago znači što živi, sigurno mu bolje nego onima što, je, znači što su na zemlji. Tako da, znači da čovjek shvati da je to stvarnost od koje ne može pobjeći i da kad se vraća svome gospodaru, da mu je to bolje nego ovdje. I na kraju da svijeti, le, poslanik sa osnovom rekao, ko voli susreca Allahom, Allah voli susreca Pa znači da će mu biti tamo ljepše. Allahu te alem Čelo vrijeme spominjete muškarca, ovaj bito da žena mora oblačiti. Mi kada govorimo svakako, ova sestra se osjetla obaspramnje. Mi kada govorimo o, o, o muškarcima svakako u odnosu na žene, nema tu razlike, znači da je bilo razlike u propisu kada govorimo muškarac, muškarac, muškarac, mi misimo to pojasnimo, protivno znači vledi propisi za žene i za muškarce, oni su to isti, nema nikakve razlike, znači moraju je se oblačiti jedni i drugi, Allahu te alalana, sallallahu alayhi wa sallam. Danas je sama na redu hadis. وقم سألتها من أم سلمة رضي, رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جايت أم سليم إمرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ida ra'atil ma' Od umu sallame radijallahu ta'ala anha se prenosi žene poslanika sallalahu sallame da je rekla Došla je umu sulejm žena Ebu Talhe kod poslanika sallalahu aleyhi sallame pa je rekla Allahu poslaniće Allah se ne stidi istine Da li se žena mora kupati kada joj usnu je sperma. Da se mora kupati kada doživi, znači usnu, ejakulaciju? Pa je rekao, poslanik sallallahu alaihi wa sallame, da kada vidi vodu, da kada vidi vodu, to jeste kada vidi sperma. U ome hadisu spomenuta je umu sallame, majka vjednika, žena poslanika sallallahu alaihi wa sallame, koje je bilo ime Hind bintu ebi umeje, dobila je nadimak po svome sinu Selemi, znači pa je prozvana kao umu Seleme. Oženio je poslanik s.a.m. kaže se druge ili treće ili četvrte hijđarske godine u mjesecu Ševalu, što je ispravno. Četvrta znači hijđarska godina u mjesecu Ševalu. A prije njega je bila udana za Ebu Selemom Abdullahom ibn Abdul Esedom, fiyallahu fiyallahu ona i njen muž Ebu Seleme, su bili prvi koji su otišli ili među prvima koji su otišli u Habešu i kaže se da su dva puta činili hijđru u Habešu. Kaže Ibnu Hazm da je ona zadnja žena koja je umrla od žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ako se sjećate, prije dva hadisa imali smo hadis Mejmune u kome Muhammed Ibnu Amr kaže da je Mejmune zadnja Mejmuna da je zadnja žena bila koja je umrla od žena poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači tu za razreženje među islamskim učenjacima. Prenose od poslanika sallallahu alaihi Tri ne muslim Mustem kojene bliži Buharija i tri bliže Buharija kojene bližjem Mustu. Tjemusad, danas se poznatu priču o njoj kako je bila ljubomorna na Ajšu radijallahu teala anha. Da Te kako je Ajša bila ljubomorna na njega zbog njene ljepote, bila je izrazito lijepa. Bila je izrazito lijepa iako je bila u godinama kada se udala za poslanika, samo se da me ali je bila izrazito lijepa radijallahu teala anha. Kada je poslanik sasvim došao da je prosi i kazala je Allahu poslaniku kaže ja sam žena imam djecu. Imam djeco, imam siročar i ljubomorna sam, izrazito ljubomorna, a i stara sam, pa je rekao poslanik s.a.m. što se tiče djece, ja sam njihov velija, ja ću o njima brinuti. A što se tiče tvoje ljubomore, kaže, molim Allah da je otkloni, da je umani. a što se kaže tiče to da si stara, kaže, pa ja sam stari od tebe s.a.m. Što se tiče njene smrti, postoji različita mišlja. Neki kažu da je umrla 59. 62. 64. A ispravno je da je umrla 71. hrvatske godine radi Allahu te ala anha. Bili živnu sadu, u svome Tabakatul Kubra, sa lancem čijeg spronosio spovustanju u osvom tomu u 88. stranici, da je umu Seleme jednoga dana rekla Ebu Selemi. Hajde, kaže, da se dogovorimo ti i ja. Da onaj ko prvi umre od nas dvoje, da se drugi koji ostane živ, ne nakon njega. Tako da bi u džernetu bili skupa. Jer će žena u džernetu biti od žena zadnje mužu. Jer je kome je bila žena na dunjalu. Pa je rekao Ebu Seleme, hoćeš da se ti meni pokoriti? Hoćeš da biti pokorna žena? Kaže, hoću. Kaže, onda se udaj nakon mene. Onda se udaj nakon mene. Pa je digao svoje ruke i rekao, gospodaru moj, kaže, obskrbi umu Selemu nakon mene čovjekom koji je bolji od mene, koji je bolji od mene, pa je zaista došao onaj koji je bio bolji od njega, sallallahu alaihi wa sallam. Spomnje Zehebi u svome djelu Sijer da je prvi koji je tražio umu selemu za ženu nakon svrti njenog muža Ebu Salame, da je to bio Ebu Bekr. Pa je odbila. Pa je došao Omer, pa je odbila. Pa je došao Omer, pa je odbila. Kao da je imala osjećaj radi Allahu talana da će doći onaj koji je bolji od nje oba dvojice. U ome vidimo da poslanik sa osreme nije kao što neki govore svojim oštrem jezicima trčao samo za ženama i ženama mladim i spišao tome. Oženio je ženu koja je bila već u poznijim godinama života, iako je mogo oženiti mlađu ženu no međutim nije nije to učinio. Danas imamo ljude koji pišu u muslimanskim zemljama pa napišu, kažu, društvo ashaba je bilo društvo zadovoljavanja, strasti i prohtjeva i navode opravdavaju zašto je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio ashabi hodaju džunub dašto Ebu Hurejre nije ukorio kada video džunub pa zato što su sto bili džunub samo su džunub to je bio njeov posao vjeratno tako pišu ashabima poslanika a alejhi ve sellem ashta casa te ummato coi dira un ebole sinove najbolje svoje sinove kaže se da je uklanjao od ženazu Ebu Hurejre drugi kažu da je to bio Said ibn Zeyd Ko je on, Sa'id ibn Zaid? Po čemu je on poznati? Sa'id ibn Zaid. Spognjeno smo ga prethodne večere. On je jedan od desiterice, je tako? Jedan od desiterice. No, međutim, ispravno da je umrao 50. iđarske godine, a ona 71. Ispravno da je buhurere umro prije nje. Jer je buhurere, po ispravnom mišljenju, nije dočekao hilafet jezida, sina Muavinog. I govorio je da se utječe Allahu od toga da djeca prihvate hilafet i da ne dočekava, Pagala ga Allah nije poživio i umra je godinu ili dvije godine prije hilafeta jezida ibn Muavije. Tako da nije ispravno znači niti da je to činio Ebu Hureyre, kako kak uspomije imame Lvaqivi, niti da je to činio Sa'id ibn Zaid, radijallahu ta'ala anhoma. Umri Laje imala 84 godine i nema raziraženja među islamskim učenjacima da je ukupana u Beqij. Što se tiče, ovo je u Musalame, što se tiče u Musulejm, ashabike, ona je u Musulejm majka Enesa radijallahu talanu slug je poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Kaže se je bila njegova nena, ali ispravno da je to bila da je to bila njegova majka. Ona prenosi od poslanika sallallahu alaihi wa sallame 14 hadisa, jedan je kod Buharija i muslima, jedan prenosi Buharija ne prenosi muslim i dva prenosi muslim koji ne prenosi Buharija. Kaže se u Buhariji, u prediku je Buharija od džabire, da je, je poslanik sa osam rekao, kaže ušao sam u džennet pa sam čuo jedan glas ili zvuk A kaže, pa sam mu pitao ko je to, pa su rekli to je bintu Milhan, Rumejsa bintu Milhan, u drugoj predaji Gumejsa, a u trećoj predaji Umejsa bintu Milhan. Nisli se na nju, ali ima raziloženja oko njenog imena. Pa je znači ona ako bol da jedne od onih koji su, su obrogani džennetom. Kaže Ibnu Abdul Ber, bila je udana u džahilijetu za Malikom Ibnu Nadrom, pa kada je rodila Enesa, Došao je poslanik sa osavim sa pa je primila islam, pa je ponudila ovaj maliku bilo nadu svojom mužu islam, pa se je razlutio i zišao u Šam, pa su ga tamo ubili, pa je u Šam poginuo. Pa je u Šam poginuo. Pa je došao Ebu Talha el Ansari, pa je zaprosio, pa je kazala da je ne može ženiti dok ne primi islam. Pa je nakon toga Ebu Talha, radi Allah, primio islam, pa je bio njen meher, islam Ebu Talhe. Kada je došao Ebu Talha da je prosi kazala ja sam, kaže, povjerovala ovoga čovjeka koji je došao. Ja sam povjerovala u njega, ako hoćeš povjerovati, možeš me oženiti. Pa je kazao, ene ala mislima enti alaihi. Kaže, ja vjerujem u novo što ti vjeruješ. Poredka koji je zbog žene čovjek spreman da promijeni din. Samo što je Ebu Talha promijenio din na bolje. Pa je uzeo jedini ispravni din. Kaže, sa bitel bunijani, a on je Naje Biro dostojni Ravija Enesa kaže nismo nikada čuli u istoriji s da je žena imala lepši mehr od Ummu Sulajme radijallahu ta'ala anha. Ibn je Buhari i Muslim od Enesa i Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi dolazi u kuću Enesa i spavao kodnika i Lulu činio pa bi legao i spavao ponekad bi se uznojio. Pa bi dolazila Umu Sulajm i sakupljala sa njegovog tela znoju u jednu posudu malu. Pa bi se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem probudio i rekao šta to činiš? Kaže Allahu poslanik kaže Uzimam tvoj znoj, pa ga miješam sa miskom, da pojača njegov miris. A tvoj znoj je najjačen miris. Pa je rekao, tako je, lijepo si postupila. U drugoj predajku, dvržim vam, Ahmed navodi se, da je govorila, nerđu berekete li si bijanina. Očekujemo kakav bereket ili peričit blagoslov našim, našoj djece od toga. Pa je rekao, esabti, kaže, tako je, istinu si kazala, istinu si kazala. Kaže u musuleim, Ako spominjemo al-Miziju u mojih djela Riburke Kemalu 35. tomu na 697. stranici Toliko mi je dodijao Poslanik sallallahu alejhi ve selleme da nisam poželjela više od toga. Toliko mi je dodijao da sam bila zadovoljna, nisam poželjela da ova nakon nakon toga u kod Ibn Sa'd al-Tabakati kubra se naudi da ona bila na bici na Uhudu i da imala jedan nož. Da imala jedan nož. A u drugoj se preda spomnje koja je vjerodostojna da je A, Ebu Talha došao kod poslanika, svala sam rekao, Allahu poslaniće povoda i kaže, u um musulimima sa sobom nož izišla, se bori, znači, sa nožem. Pa je kazala Allahu poslaniće tako mi, Allaha kaže, neće, nijedan mi se mušik približišta da u neću samak rasporediti. Kad je Allahu te Alana držale nož, znači, u svojoj ruci. Ibu Mađe i Tirmizi bilježe sa ispravnim lancem prenoslaca, Da ona rekla, došao je jedan dan poslanik sa ovo kodmene pa je pio iz okačene posude koja je bila okačena koja je imala crijevo iz koga se pilo, pa kada se je napio, kaže, ja sam to crijevo odcijekla i ostavila ga kod sebe, želeći kakav bereket od toga crijeva, jer je to dotakao poslanik sa ovo sveme sa svojim ustama, pa je to, u tome je znači, beričet i došlo do tražnosti od toga. Poznata je njena priča koju je Brižnja Buhalja i Muslim, kada, imala, kada je sin preselio... Tabut Alhasa vratio sa puta, pa je našao, došao u kući, a bio je sin bolestan, ostavio ga bolestan, pa je djeto među vremenu preselilo, pa je upitao kada je došao kako je, sin, kaže, odmorio se, odmorio se, lijepo mu je. pa mu se uljepšala to večer, pa su, kad su prespavali, onda ga je ujtro pitala, kaže, šta misliš o čovjeku koji nešto pozajmi od nekoga, i dođe taj čiji je vlasnik, plastik, te stvari koje je posajmio njegov prijatelj, pa je traži i onaj neće da mu je vrati. Šta misliš o njemu? Kaže ružno je postupio. Oni bi obavezan njemu vratiti stvar koju je tražio. Eh, kaže, slušaj. Kaže Allah je tražio tvoga sina. A ti si bi obavezan da mu ga vratiš, kaže tvoje djete preselilo. Pa mu je to teško palo. Ne previše se naljutio, pa je otišao do poslanika, Salasana mu pa je rekao, kaže barek Allahu lekuma fi leiltikuma. Allah vam učinio blago to vašoj noći, toj koji ste prespavali. Pa kažu, kaže Ravija Hadisa, a bajete i Burifah, kaže, vidio sam da, da, su, da je rodila sina koji se zvao Abdullah. A taj sin je imao sedam sinova i svi su bili hafizi Kur'ana. Pogledajte, bereketa dove poslanika koja se prenijela na generaciju nakon, nakon njihove. Jer ja taj sin, koga sam dobit, tek su tu, taj bereketa dove vidjeli na unučadima. Allah mama učinio bereket u vašoj noći. Sallallahu alayhi wa sallam što se tiče žene u Muslima Ebu Talha on je Ebu Talha, Zaid ibn Sehl ibn Meswed učestvoja na bitci na Bedlu i u ostalim bitkama prenosuje od poslanika, sada se nime hadisa, eh, 72 hadisa dva prenose Buharija je Muslim, jedan Buharija a drugi Muslim znači dva imaju skupa, a jedan ima Buharija koji nema muslima a drugi ima Muslim koji nema Bukharija prenosi se kod imama Ahmeda kod imama Hakima da je postio postoje smrti poslanika salosrme, i nije prekidao post osim za dva bajrama osim za dva bajrama i u predaju jer doslovno smatra imam Hakim i Zehebi u drugoj predaju na odine postio samo kada bi bio, kada bi prekidao post samo na putu i kada bi bio bolestan on je onaj kako je došao kod Buhari i muslima koji je branio poslanika salosrme, na bitci na Uhudu i govorio nahri du na nahrik Allah ovu poslanicu kaže, nemoj izvirivati da te vide pa da te pogode, ja iskupljujem tvoja prsa mojim prsima. Pa je slomio toga dana dva ili tri luka braneći poslanika, salallahu alaihi wa sallam. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda koji je vjerodostavljen da je poslanik salallahu alaihi wa sallam rekao, Sautu ebi talha te filđejiši hajrun min fieh. Glas ebu talhe u kad znači na bojnom polju kada se on pojavi, je kaže žešći za nepritane nego glas stotine ljudi kada on krikne kriknje jedanput to je bilo za neprijatelja gore nego stotinu ljudi kako je rekao poslanik sallallahu alejhi bio je konjanik poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ubio je na bitinama u neinu više od 20 ljudi svojom rukom i govorio je Ena ebu Talhate wasmi Zaidun wa kullu yawmin fi silahis saidun ja sam kaže ebu Talha ime mi je Zaid iz svakoga dana moje oružane štolovi Došlo je kod imama Ahmedu njegovom usledu sa virodostovim lancem prenoslaca da je Ebu Talha radijallahu te ta alanhu imao jedno mišljenje koje nije nikad niko imao od islamskih učenjaka, od prvih Allah zanimljao do neće ih doposliti. Jedini je to zastupao u ummetu, a to je da je smatrao da je dozvoljeno jesti grad kada čovjek posti on u Sočicu, naje grad, led, da je bilo dozvoljeno jesti. Kaže, to nije hrana, niti je voda, to je dozvoljeno jesti. Pa je jedini zastupao to mišljenje. Kaže Imam el Bezzar, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže i ne zna se da je to iko kazao se nebu talhe, radijallahu te ta ala anhu. Pa znači Ashab može pogriješiti, promašiti u svome i štihadu, sigurno, a međutim to ne umanjuje vrijednost Ebu Talhe. Umro je 34. hidžske godine, kada ima 70 godina u Medini. A drugo mišljenje navodi se da je umro, kako pireži vam, na barani hakim u predaju koja je ispravna, da je došao i ne u bitku jednu pa sve ištejomeren pa su, pa je umro na lađi pa je sedam dana ostao na lađi nisu mogli doći do kopna nego okopaju pa je sedam dana ostao na lađi njegovo tijelo se nije promijenilo Sedam dana je boravio na lađi znate kako ne mogu vruće međutim nije se ništa desilo nego kad su došli do kopna onda su ga ukopali radi Allahu taala anhu kaže ovdje umu sallim inna Allah la yastahi min al Allah se nasledi istina Od muđahida se navodi, kako bileži imam Ebu Noaim sa ispravnim lancem pronosilaca, da je rekao Dvojica ne mogu učiti znanje. Stidljiv i ohol. Onaj koji se stidi, on neće nikad ništa naučiti, neće pitati, neće razmišljati. Jednostavno ne može naučiti. A onaj koji je ohol, nije on ne može naučiti. Jer će vam njegova oholost učiniti poput šeitana, pa mu neće koristiti njegovo znanje. Uopredoj bileži imam Buharja u Some Sahihu sa... O činim znači bez lanca pravostata, onako samo je spomenuo kao predaju. Inna Allahe lae stahi minal Allah se ne stidi istine. Mi današnju čujemo ljude pa kažu nema stida u vjeri. I kako je to ružna rečenica, i kako je to, ta se rečenica kosi sa osnovnim temeljama islama. Nema stida u vjeri. Pa sam stid je u vjeri, nema stida osim da je u vjeri. Nema stida osim da je u vjeri. Pa je ispravno kazati Inna Allahe lae stahi minal haq. Allah se ne stidi istine. Oći tijem da kažemo nema stida u vjeri, to je to je ružan izraz i neistrovan izraz. Poslanik sva sadem je rekao u hadisu Abdullah ibn Amre ibn Lasa In el hajaye hajrun kullo. U hayri, dobro. I prolazio je pored dva čovjeka, a jedan od njih je korio drugoga zbog stida, zbog pretiranog stida. Pa je rekao poslanik sva sadem ostavi ga, kaže, na miru, jer stid ne dolazi osim sa hajrom i sa dobrom. Ostavi ga, ostavi ga na miru. U ovih ovaj hadisu nam je dokaz da čovjek kada dođe neko pitanje koje želi pitati, koje je bitno za njega, ne treba se stiditi. Ne treba se stiditi, već treba opitati, bez obzira znači o kakom se pitanju radilo. Aisha radijallahu ta'ala naha je rekla kako bilođe ima muslimu sve sahihu i Buharija bez lanca prenosilaca. Nijemen nisa nisaul ansar. Lem jemna hunnel hajau anje tefaqahne fid din. Lijepili su žene žene ansarike nije ispriječio njihov stid da se pouče u vjeri. Pored toga što su bile stidljive i stidljive od bilo koje žene koja će doći nakon njih, nije ispriječio, znači njihov stid, da se pouče u svojoj vjeri. Ovdje je došlo inna Allahe la jestahhi, Allah se ne stidi. I stid je jedno, Allah je je za sebe al-haji, to je jedno da Allah je što imena koje je spomenuto u hadisu inna Allahe hajijun kerim, inna Allahe hajijun kerim, predaj koji bliže budavod i drugi sa dobre mlance preostlata, kako kaže Ibn Hajar u petul bariju. To je, znači, jedno od Allahu iđašanov imena. Uzvišen je Allah tabarak je od tala nije naredio ljudima stid kada je o pitanju istina. Niti je zadovoljan da čovjek bude tu stidljiv, nego mora, znači, pitati o propisima. i da hi ehtelemet. Kada? se je si ejakulacija po noći, kada spava. To je propis koji vrijedi i za muškarce i za žene. Znači, kada se kada izluči sjeme po noći nakon toga vrijedi kupanje ovaj propis kako vredi za muškarce tako vrijedi i za žene nema razlike znači iste su u propisu jer je poslanik Salasana me rekao u hadisu koga biližima muslim In nemel ma ma. voda je od vode što znači voda od vode ko će mi kazati ma voda od vode voda nije u željezu voda je od vode znači kupa se čovjek kada vidi vodu kada iziđe voda to jest sperma, onda će čovjek sasuti vodu po svom tijelu. Pa je voda od vode. Znači koristi se voda kada vidiš vodu. To znači voda je od vode. Jesi? Ako bi čovjek spavao i sjeti se sna da je sanjao nešto, a ne vidi ništa tragove da je nešto izišlo, ne mora se kupati. A ako vidi tragove da je izišlo, a ne sića se sna, mora skupati. Znači ibriti je u čemu? U uh, tome da se vidi, da se vidi voda. Iz doka gdje se može uzeti korist da je čovjeku. Dakle, čovjek treba pitati ono što ne zna. Kada se desi nešto pa ne zna, treba pitati to. Ne treba se stiditi, treba pitati. Mora pitati da bi odklonio svoje džehli, svoje znanje. Isto tako, ako pita pitanje koje, koga se ljudi obično stide i tako dalje, onda neka priđe ovako kao što je prišla u Musulajim, pa kaže Allah se ne stidi istine. Znači, rečenice Lidvije prije toga, da kažemo, u našoj vjeri je obavez da se ljudi poučavaju, i da znaju propise, da bi ispravno moglo božavati avlaženu, kakav je propis po tome i tome i tome. Pa znači nema sveti da čovjek pije toga kaže rečenicu ili dvije da ublaži malo znači ovaj napetost eventualno koja bi mogla nastupiti nakon postavljenog pitanja. Isto tako lijepo je čovjeku da počne pitanje sa upitnom stvari. Kao što je ovdje počela, da li je? Znači dok pitaš da li je kažeš da ne znaš. Ima danas ljudi pitaju, on prvo održi predavanje ovo derstvo drži on koga pita i konstataciju i svoje mišljenje onda pita kakav je propis to nije pitanje to je odgovor to je konstatacija i to se na sve više liči nego pitanje pitanje se pita pita da li je dozvoljeno tako i tako i tako treba li to i to da li je vađib to i to to su pitanja koja su jasna i onda je lahko na tako pitanje dati odgovor uđi kada se pitanje pomiješaju i vi sa odgovorom i sa konstatacijom i sa argumentima i tako dalje onda je teško da se odgovori znači adekvatno na tako pitanje I ovdje se kaže da li je ženi. Pogledajte kako ona postavlja pitanje. Danas imate dosta ljudi pa pitaju pa kažu: "U moje hanume se desilo tako i tako." Nema potrebe za tim. Kažeš: "Ako se ženi desi tako i tako, kako će postupiti?" Nema potrebe. Moja hanuma, moja majka, moja sestra, propusti se isti. Kako za tvoju hanumu tako vredi da sve hanu međunjavku koje se drži s famom. Kako za tvoju majku tako vredi da sve žene. Znači, kada se objaśni, kad kaže, znači da žena, jedino ako treba pojasna žena u godinama i slično o tome, onda to se pojašnjava. Isto tako ovdje vidimo da je dozvoljeno čovjeku da odgovori sa riječima da, da odgovori znači na hadis i na, na, na pitanje potvrdno sa ograničenjem. Ona kada je upitala poslanika sa ova osanada, jeli žena obaveza da se kupa nakon što sanja, rekao je da, to je u odgovorju da. I onda je to ograničio čime, ako vidi vodu. Pa je rekao prvo da, pa ga onda ograničio. Znači dozvoljeno da kaže, jeste, mora, Ako tako i tako. Znači da se taj odgovor uslovi neči. Kao što je uradio poslanik, salallahu anehi wa Spomenuo sam veći, znači da se da je žena obaveza da se kupa nakon toga, kao i muškarac, sedno bilo to, znači, u ili ujavi ili u snu da vidi, znači, nešto da iziša iz jednog tijela. I isto tako, islamski učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju da je žena dozvoljena da pita sobom. Da nema, znači, nikakve u šarijatu sprege da žena nazove i da pita nekoga koga želi pitati, muftiju i tako dalje, kadiju i svečno tome, ili učenjaka da nazove i da pita sobom kakav je propis po tome i tome pitanju. To ne smeta i tome nema nikakve šarijatske zapreke, jer ponekad imaju pitanja koja će žena lakše objasniti nego, nego znači, muškarac. Iako je bolje i najbolje da to bude pismenim putem ako može i na neki drugi način, no međutim, ako nema, ako nema načina ili ako... Situacija zahtjeva tako, da nema sveti nikakve da žena upita sobom i da postavi širijatsko pitanje, da bi dobila, da bi dobila odgovor. Allahu Teala a'anem, salilahum ala libina muhammed, ala, ala aliha saviđmanji, saviđmanji.